Allt mer som Ior. Jag blir allt mer som Ior hos Nadepu. Beständigt jag jämlar och jag gnäller och söker mitt eländigt. Eländigt är det mesta som möter oss, det stämmer. Men föga tar det bättre av klagen och jämmer. Och Ior är ju bara en åsna som ni vet. En liten sorgsen en åsna. Och jag... En ja ja